10 години плакат-комбинат в изложба и поредица от събития обединени под наслова «Свободни авторски плакати». Що е то? Има някаква известна двусмисленост. Свободни да си ходят сами плакати или плакати на свободни хора. Плакат-комбинат е инициатива за промяна на визуалната среда, на различни пространства, чрез елегантната сила на плакатни произведения от съвремени български художници и графични дизайнери. Това е краткото самоопределение на този особен колектив Добър ден, казвам на Надежда Комицка. Здравейте. Много ми е драго, че сте тук. На Николай Петрусенко. Здравейте. Здравейте, Николай. И на Даниел Ненчев. Здравейте, изключително ми е драго да бъда в хоризонт в моята любима продава, с моята любимо предаване, на което слушам всеки път. Много благодаря на Даниел, който ще представя като председател на фен клуба на плакат колектив и както комбинат на плакат комбинат и на борда на директорите му. Там, вероятно, феновете са също директори. Но шегата на страна Даниел, освен колега, журналист, и то от БНР, е част от плакат комбинат. Видял го собствено ръчно. Отваряйки сайта на Плакат Комбинат, така че да. няма грешка. Да, просто съм хамалин към платформата. Влача плакат и окачвам напред-назад в чужбина. Важна да има. В реална среда. Е когато дегитална. говорим за а, свободни. А, свободни плакат. Изложбата се открива днес от 19 в концептуалното пространство Дом на улица Парчевич 49А. И сега въпросът ми към Надежда и към Николай е какво лице на комбината на плакат комбинат ще видим в тази юбилейна изложба? А, ще видим една представителна извадка на тези 10 години, работа на всички артисти, които членуваме в този комбинат. Uh, селекцията, която е курирана от uh, нашата шефка Анна Симеонова, главния uh, комбинат, uh, плакатист, комбинатор, плакатиста. Uh, тя селектирала плакати, които са от различни колекции тематични, защото ние имаме такива. Uh, има филмови плакати, uh, такива, които отбелязват uh, добрите примери uh, в архитектурата. А, такива, които м показват а, музикални а, предпочитания. предпочитания. Да, и защото тематиката е различна. Това означава ли, че на практика ще видим а, нещо като портрет на тези последни 10 години видяни през а, вашия а, плакатиски а това означава пропагандно провокационен поглед. Николай? A, в в, в, в, в някаква степен това е да, пропагандна система, в която ние опитваме да прокараме добрия вкус. <съкъл> и а, така, а, работите с а, хубава естетика и а, нали, това са а, това е извадка от а, много индивидуалности, нали, тъй като това са а, доста автори в изворбата и а, не сме някаква политическа платформа, но преди всичко а, а, така държим за изграждането на добра визуална култура. Добре, казвате, не сте политическа платформа, това безспорно е така, обаче това означава ли, че сте аполитическа платформа? Защото има една такава теза, че а, изкуството трябва да не се занимава с а, политическата реалност, независимо колко брутална е тя, обаче ако човек прави плакат какво да го не прави? Може, не може да стоиш съвсем неангажиран. И дори ние работим в момента по един проект, който е а, своеобразна реакция на войната в Украина, тъй като плаката е а, така изкуство, което а, трябва да реагира, да провокира и да... А, да показва едно а, отговорно мнение и позиция на авторите по различни въпроси, в случая войната. Аз помня една акция на фасадата на Националната художествена академия един гигантски постър, реплика на Иван Шишкин. Кой? А, дали, Вова, кой е Вова? Вова е кой Вова? Вова Владимир Владимирович Путлер. А е, сега, нека с имената тези, които са познати. А, Вова, а, Владимир Владимирович. Добре, Путин, обаче, всъщност, референцията ми е към това, което Руската федерация прави на територията на Украина в момента. Тя иска да залечи тази нация, тази култура, тази държава, като хвърля бомби върху главите и театрите и домовете на хората, например. Сега, ние знаем, че във време на война са много важни визуалните, словесните послания, и затова на мен ми е интересно, може ли според вас да има а, позитивна пропаганда. Пропаганда, а, пропаганда за стойността и включително на човешкия живот и визуално а, показване на, на това а, коя е добрата, коя е лошата страна. Ами, да, със сигурност това е една от целите на, на творците, независимо в коя медия работят, да посочват правилната посока, да са корективи на обществото и съответно да насочват същото това общество в такава позитивна промяна. Ние с а, включително проекта, който а, спомена Надежда и Даниел, целим а, едно а, такова позитивно а, осъзнаване на, на хората и а, съответно цялостно добра посока в, а, в това нещо. Също става дума за проекта Бягащия човек, който се фокусира върху истории на хора, които бягат от войната, бежанци от Украина и бежанци от тоталитарния недемократичен режим в Русия. Това са лични съдби на хора, които бягат към свободата, към свободното общество, което изповядва някакви ценности, например европейското такова. А, бягащия човек е в процес, там се създадат нови плакати, нови видео арт произведения, но това е нещо, което можем да говорим в бъдеще. Ще се радвам да, да поканеш и други художници от платформата. Проектът е голям, но сега тази изложба, която събира наистина различни произведения от а, а, различни художници, това са най-вече възпитаници на Националната художествена академия, които всъщност поддържат този естетически вкус, за който Ники говори, през своят талант, през своя обществен ангажимент, но и през някакъв естетически компас. Те, бидейки э, Представители на академията, много от тях са ученици на Иван Газдов, който създава понятието авторски плакат. авторски плакат е такъв, който не обслужва рекламни или някакви събитийни цели на театъра на киното на. Това може ви среда. да го обясним малко повече, да, защото е... е такъв, който не обслужва рекламни или някакви събитийни цели на театра на киното на. Това може ви среда. да го обясним малко повече, да. защото е наистина много особен жанр. Тук става дума не за поръчка от страна на някой, който иска а, един графичен а, артист да му направи а, плакат, плакат за афиш. нещо си, афиш, а в а, случая говорим за самоинициране на самите графични артисти да създадат произведение, което да, а, да значи нещо. Точно така. Да и да произведение на изкуството само по себе си. Убобника. Да, това е произведение, което е изцяло вдъхновено. вдъхновено от идея, mm -hmm. подадена тема. Като темата може да идва лично от автора, може и да е такава, която ние общо заедно сме а, седнали да обмисляме. И съответно най-важно е гледната точка, която ще даде всеки от авторите индивидуалността, вица тази плакатност а, в, а, на кратко и а, така по изящен начин да представиш дадена идея, която да разбирам... разбираем да, да разбирам ли а, Надежда и Николай и Даниел, че всъщност а, Говорим за някаква специфична общност, наистина за колектив от хора, които мислят върху това какво ни се случва като граждански същества и реагират чрез средствата на изкуството, тези, които владаят най-добре всъщност на визуалното изкуство и на графичния дизайн. Точно така, да. Абсолютно, да. Работим по... А като а, общност а, по теми, които са свързани наистина с реакция върху събития, които се случват. В повечето случаи, те са позитивни, например, годишнини, Българското кино. кино и така нататък. Или пък има някакви социални проекти, по които те са работили, например, проблема с а, някакви социални проекти, като например, алкохола при тинейджерите. А, да. така социална тема. Или пък 20-годишната на списание Ева. Или пък сега Николай Петросенко, като графичен дизайнер, работи по 80 годишната спасяване на българските евреи, като направи авторска марка, посветена на тази годишнина. Тоест това са наистина сбор от най-талантливите художници и графични дизайнери, които могат да се изразяват и като артисти, като художници, да създават авторски плакатни произведения. А доколко поколенчески е а, този ваш колектив а, или има различни поколения представени в него? От студенти, настоящи до професор Газдов. Тоест, много е широка възрастовата група и това са последователи всъщност основно на, разбира се, първообраза Газдов. Да, Газдов е вдъхновителят, той е доколичният да. ректор на Художествената академия. Неговите студенти и ученици в момента, например, водят тази специалност плакати и визуална комуникация в академията, например, това произведение, което и в момента може да се види върху фасадата на Националната художествена академия на новата сграда, Вова Дондует, Вова не го прави, т.е. не съсипвай съседите си, е на ректора на художествената академия професор Георги Янков, който също е част от плакат Коминат и негово произведение Селяви, това е живота, посветено на Франция и на радостта от живота, може да се види в тази изложба, която тази вечер се открива на от 19 часа в концептуално пространство дом, партив е 49, това е взад сграда на СДС и на Европейската комисия, която наскоро беше осквърнена. Ето ние пък балансираме, т.е. ние, като казвам, ние художници от плакат като комбината, аз просто съм техен хамалин. А, с естетически средства отговаряме на грозната провокация от страна на някакви деструктивни сили. Но ето това са художниците, които променят визуалната среда като се ангажират хем да допринасят естетически, хем и граждански и активно да променят някакви стереотипи през изкуство. Чудесна изложбата, чудесно и пространството, концептуално пространство, дом, всъщност е едно пространство за дизайн, за архитектура, симбиотично пространство, което събира артисти и художници а, за, за събития и за така радост от живота, като фокусът е, разбира се изкуството, и това да се вглеждаме по в красивите неща в този живот. Сега се връщам на Бягащия човек, този проект, върху който работите в момента и се изкушавам да попитам Николай Петросенко: дали, доколко а, човек като него, предполагам, имате украинска връзка да, някъде м -м. в Рудън. Да. А, вероятно виждате повече основания да се замисляте за бягството от останалите. Ам... Ами, в една а, такава ситуация, в която е изправена в момента Украина. Да. А, така, аз а, съм роден в България, но имам също а, така корени в а, Украина. А, и много добре мога да да почувствам какво е, какви са предизвикателствата и а, трагедията на, на всички тези беженци, които са пред които са изправени и трябва да се откъснат от а, своите корени, просто за да оцелеят. И а, това, което е ужасно, а, за съжаление случва се... А, и в този конфликт, и в а, други конфликти в светова мащаб. И а, а, моето лично желание с а, участието си в този проект да създавам повече а, светлина, да, да хвърля повече светлина върху, върху тези преживявания и съответно, хората да бъдат по-толерантни към, към беженците. Знаете ли какво се замислих, че а, в бежан Тата ситуация, в която са украинците, като че ли а, няма, няма директа на налог. А, имам предвид... А... Влака, който е единствения начин човек да стигне до Украина, било то от Польша или от Унгария, влаковите линии, които са пълни с хора не само, които напускат Украина, заради продължаващите ракетни удари от страна на Руската Федерация там, но и в обратната посока. Тоест, виждаме а, украинците, които бягат обратно към, към Украина, които се завръщат. Пълните влакове към Киев, нещото, което мен ме изуми изключително много, защото нещо подобно не се, не се виждаше при беженските кризи от Сирия, например, това връщане, това тази огромна готовност на украинците да се върнат в страната си. И ми е много любопитан вашия коментар също, Николай, знаете, понятно ли вие защо това се случва. Ами това, което забелязваме, е едно така доста отявлено а, чувство на национална принадлежност а, към а, идентичността на, на хората, към, а, към страната, към и културата им, историята им. И съответно а, се забелязват много геройски подвизи на отделни личности, нали, на цялостното общество да. А, да се отбраняват да отбраняват тези си а, морални стои, така че а, за мен неразбираемо това, което се случва Което е доказателство за това че просто тезата, че тази страна, че този народ не съществува че, че е бил просто част от някакъв руски мир, разбира се Диктувано от СССР, просто е неадекватна и несъстоятелна. Това са хора с идентичност, с ценностна система, с европейски ценности, както видяхме последно време. Хора, които имат идентичност, принадлежност, която е украинска и не може да бъде заличена и не може да бъде унищожена някакси толкова лесно, колкото някои а, деструктивни Създание си мислеха. Ами аз ви благодаря за участието в Хоризонт до обед и на тримата. Да кажа, че ще имаме сериозен интерес и към следващия проект бягащия mm -hmm. човек. В това наистина в какви посоки е това бягство и а, от какво и към какво бягаме на, надежда. Да. да, допълня, че всъщност тук засягаме с този проект една друга гледна точка на това, че в даден конфликт военен, всъщност и двете страни са засегнати. Народите, хората. на агресора, да, обикновения човек всъщност няма печеливши. Всички страдат, умират, дават жертви и техния живот е а, погубен. Така че и руската гледна точка а, на бягащия човек, на хората на изкуството, световните звезди, от руски происход, които са низвергнати само заради това, че те са руснаци. А, Покачова, например. <ithale> <ruch> <laughs> така че проекта е така обширен и, и по принцип не само бягащия човек от тази война засягаме, а като цяло понятието за бягащ човек. И само едно изречение към произведенията, които ще могат да се видят от тази вечер от 19 часа в концентрално пространство «Дом», партия е «49», свободни авторски плакати, посветени на долчевита филма на Фелини, или пък градове като Лондон и Прага, или пък Матрицата, или пък Космос, или пък Джон Ленан, или пък Бърди, пилето на Уилям Уортън. Страхотни плакатни произведения с вид, с идея с естетически Заряд, не да ги видите. Светът през графичния поглед на един свободен колектив, като плакат колектив, който навършва 10 години. Плакат комбинат. Плакат -комбинат. Точно така. Надежда Комицка, Николай Петрусенко, Даниел Ненчев. Благодарим и ние. Благодарим. Благодарим.